Ja, är och välkomna till ja, det första riktiga avsnittet av Fightboard Jag heter Axel Schale och med mig har jag Johan Lekeborn Och jag heter Kevan Saria Ganji yes. Mannen med röster, mannen med röster ja. Yes, jag tänkte vi börjar direkt faktiskt med att prata om Gickes match Som var för ja, helgen här Och uh, hur, glada är vi, uh, hur glada är vi över den? Ja, eh, jag blev sjukt imponerad av Gickes prestation Jag var mm. inte alls med, ah, jag, jag var alls med, jag hade ju tippat på att han skulle dra ut den i första ronden mm. Så på något sätt hade jag väl tippat det Men han såg ju sjukt vass ut, han såg pigg ut När han gick ut mot arenan. såg han liksom mm. Otroligt fokuserad ut och bara, Han gick in, gjorde sitt jobb Gick ut eh, I intervjun efteråt, gjorde alla rätt som fanns mm. Nej det var ja. super Han visade att han verkligen hade karisma också Just i intervjun med Joe Rogan Det var klockrent att be om som of night Och så han kunde flyga hem hit i ett <laughs> ja Jag blev sjukt imponerad Sjukt imponerad Att det tog bara ungefär 50 sekunder Och sån stenhård jäkla submission Alltså, Gerard Haven hade ju inte en chans att komma ur det där. Så du det okay, Jag tror alla vi här i Sverige speciellt hade ju förväntat oss på med hjärna och hjärta att han skulle ta det här. Mm. Uh, sen att han... Det roliga är att många gånger när, när han gör bra ifrån sig så tar han med sig mycket av sin härliga personlighet in i buren. Det vill säga att jag tycker att han är en väldigt glad person... Han, är, han har en väldigt hälsosam inställning till idrotten och då ser man liksom på hur han firar det här och hur, hur energin liksom känns som energin genom morgonen han har vunnit. Och det jag blev imponerad av, det var den här, jag tyckte den här submission var otroligt vacker. Att rulla med det faktum att han får det där läget, ta tag i nacken och börja liksom förbereda guillotiner, rullar ja vad är det, 180 i alla fall, mm. och får. Få liksom tag i den här rutinen Jag tycker det är Otroligt, otroligt Sen vad jag blev förvånad över Det är för att Jag har fått en känsla av att han är ganska I sociala nätverk har jag sett gycken Att han inte är Han, är, han gör inte så mycket väsen av sig Nej. Men sen går han och gör en uh, vad ska vi kalla, worldwide, en sån här amerikansk wrestling promo som John Barnett gör, eller som Charles Sonnen gör. Mm. Där, han, där han också, vad jag tycker är häftigt han skapar lite intrig där med, med Andrews uh, mm. The Villain där han vill ha revansch på Pappis förlust där, som mm. kräver honom som motståndare för nästa match. Jag tycker det är skithäftigt. Jag, tycker det är skithäftigt. Mm. jag tyckte han gjorde det på ett ganska skönt sätt också. Det var liksom inte hotfullt utan det var mer bara han, ja, pappi förlorade, nu vill jag ta min chans Och liksom, ja, avenge liksom. Jag tycker det var jävligt skönt Ta han där matchen då? Jag undrar också. De, Jag tror att de ligger ganska lika Som är vilka de har det, tagit och så vidare Precis, i, i ranking Ranking-wise tror jag det är väldigt lika Mellan dem mm. och, och För övrigt en match med jag tror att Gycken tar relativt enkelt med tanke på hur dåligt han såg ut mot Pappi. Men eh, mm. jag tror definitivt att de kommer mötas i nästa match. Jo. De gick ju bara med några dagars mellanrum. Mm. Att... Ja, det är ju en ganska logisk ma match liksom. Och jag tror att USA bara älskar att höra just när folk alltså, utmanar varandra. Och just i den här situationen att ja, förlorat mot en... Uh, flåt att han vann mot en lagkamrat i liksom Så gick ju hålla den matchen Jag tycker det är guld, jag tycker det bara är roligt Att han visar sin karisma vet jag, I Ycken. Vi går vidare till Anthony Pettis Hans match mot Ben Henderson som var huvudmatchen Samma gala nu i helgen Och ja Jag sa det i förra avsnittet att Jag trodde det skulle bli ja, en häftig showdown avslutningen igen Och det visade sig att jag hade rätt Vad tyckte ni? Mm. Alltså, eh, jag trodde absolut inte att matchen skulle se ut så här. Eh, Benson gick ut stenhårt i början och tryckte upp mot buren och honom där. Jag tänkte: så här, nu, nu får han ner honom och så kommer de ligga där ett tag. Och sen kommer det bli två, tre, fyra, fem ronder. Eh, alltså, sen börjar ju Pettis få lite avstånd. Mm. Eh, det såg ut som att Bens taktik var liksom att inte ge Pettis något avstånd överhuvudtaget. Men det tog inte längre än ja, två minuter. Sen, sen fick han lite avstånd och sen avlossar han några. Mm. Ruske sparka ja. mot, mot äh, Magen mot Benson Som man grimaserar ganska rejält mm. mot och... Jag trodde han skulle gå ner redan där faktiskt Ja det var och sen, äh, sen var det ju Armbaren var ju någonting som man inte såg komma direkt Men mm. man har ju sett Benson Vara, vara illa ute flera gånger äh, I submissions och sånt där Men han har alltid klarat sig ut mm. Liksom alltid klarat sig På, på gränsen hela tiden Så jag trodde inte att det skulle bli en och Det var ingen som såg tappen heller Så det kom lite som en lucka ja. Så att Halsårande i soffan och sen bara... <laughs> ja precis, som verbal Hallå. tap blir ju ja, Alltså han är ju så sjukt atletisk också, Ben Henderson Så jag trodde verkligen inte att han skulle kunna åka dit på en, en submission mission som Arbor i alla fall, liksom. just från marken liggande sådär Men ja, jag tyckte det var otroligt rolig match Just att det var, ju först, ja, det var ju mot buren som du sa där Och sen tog Pettis över det, kände jag det var ju... Nej men alltså matchen Jag fortsätter på det som Johan sa Johan sa ju liksom att han äh, Försökte använda sig Och trycka honom mot och så Det sa jag sist också Men allt jag sa sist Jag får upp det ordentligt alltså, jag, det, är bara, det är bara att säga att När det gäller Bensonhändelsen Ska hon inte lyssna på mig När, när jag sätter såna sådana äh, För att jag trodde att han skulle Dominera honom ordentligt mm. Och chi fick jag ungefär Och, och jag menar Sen, sen var det ju så och Johan gick in på det också. Det var det här med att jag sa sist när vi pratade om den matchen att man skulle att han inte skulle ge honom utrymme. Nu fick han utrymme och han visar också vilken klass han är i. Och mm. ja, hade han varit här så hade jag helt enkelt fått be om ursäkt liksom och <laughs> säga att nej men jag, jag underskattar honom kraftigt. Alltså kraftigt. Mm. Samtidigt, jag är en stor, stor fan av Benson Henderson därför att jag ser... För mig, många idrottare, jag ser, jag försöker se mycket också till deras person. Och jag gillar hans eh, filosofi och inställning till idrotten. Precis som jag gillar det hos eh, gycken. Mm. Men, men it was, som han har själv sagt, it was a good run. Men han, jag tror han kommer mm. tillbaka. Ja. Ja, sju, rak, sju raka vinster. Ja, och ett titelförsvar över många gånger. Mm. Två, fyra gånger. Och sen, eh, det dröjer nog inte länge när jag kommer få... En match tittar igen, det tror jag. En sak jag skulle vilja liksom, uh, lite grann fundera Vad är det han ska ändra på? Mm. Jag, jag tror det är hans aggressivitet. Alltså, hur, alltså själva stående fighting, tycker jag. Mm. Det känns, han går ju mycket på sin brottning, och så, alltså att han kontrollerar. Ja, han har sina sparkar och sådär, men jag vet inte. Jag har aldrig sett någon som en sån här finisher, men. Uh, jag får se. Alltså sist han förlorade var ju mot Pettis också Och sen blomstrar han Och han vinner sju raka Och blir mästare och försvarar Och jättedominerande Nu förlorar han igen mot samma kille Uppenbarligen så gör han någonting fel mot just ja, Strikers alltså Kickboxare som Pettis är Och lite mer showmanship i och för sig Men, ja, Jag tror han bara kommer, kommer ur det här ännu starkare Faktiskt Den så lever för synd <laughs> Sen tyckte jag Dana White sa nu i en intervju Att i och med att Pettis vann så övertygande Det var liksom inte beslut beslutmatch Så kommer mm. han inte få En rematch direkt mot Pettis Nej men det är väl helt rätt Ja det tycker jag verkligen Så det ska bli intressant vem han matchas mot Ska vi gå vidare till vad som händer Nu i veckan, rättare sagt till mån Det är en På UFC Fight Night 28 vad, vad, vad tror ni där Johan Nu när han möter äh, Rafael Natal ja eh, Först skulle jag vilja säga att det, det här eh, Onsakens matchkort är förmodligen Det sämsta matchkortet jag har sett på hela året och det är så otroligt ointressant Det är namn som jag aldrig har liksom, sett Eller någonting Men det finns ju en match som, som ty jag tycker är rolig Det är ju Tors eh, match Eftersom att den är väldigt väsentlig för oss svenskar mm. eh, Han möter ju Rafael Natal Och han är ju, man vet att han är far. Han är ju jäkligt, vet du, Bra på marken Vi kan kolla på han, åtta submissions av 16 vinster Och han, är, han är bra, han är bra från ryggen, är bra från topp också så att det blir det blir tufft för Tor. Tor är ju bra på backen men bra i Brasilien också. Det har båda jag aldrig gått heller. <laughs> men nej, tuff match för Tor men viktig match för Tor också. Mm. Jäkligt viktig match. Ja, jag tror på Tor där. Uh, jag låter dig ta Toriken först? Vad du tycker? Så alltså jag tror jag tror faktiskt att det ligger i svensken trovängs intresse att hålla den här matchen stående. Uh, och det är för att jag tror att Natal, Natal har en, han är uthållig. Det är en uthållig jävel. Vilket innebär att han, han kommer i sin tur tror jag agera i den taktiken. Han kommer, jag tror att han kommer vilja ha det på marken. Och där vet jag inte hur, hur mycket troen kan mäta sig med Natal faktiskt. Mm. Så jag tror matchbilden kommer mm. att vara så att troen kommer att behöva skapa utrymme för sig själv. Eh, genom att sparka och använda sin hjälp och hålla Natal borta. Medan Natal kommer garanterat att försöka tajma taketowns gång på gång igen för att hålla det här stående. Mm. Dessutom så är det ju... Ah, eh, det blir någon sorts, jag tror det kan bli Ganska tufft för Troeng på borta plan mm. Men som jag sa Brass, Brass i Brasilien, det är alltid tufft <laughs> Ja, precis ja. Ja. Ja. Jag, jag, jag gillar utmaningen Troeng får nu i alla fall han, han får ju den här otroliga pressen på Att möta en Brass i Brasilien Som är otroligt skicklig på marken Troeng är ju ingen slouch uh, När det gäller alltså, markarbete Han har ju otroligt många vinster Via just The Missions, så han är ju det är inte så att Rafael kan... Äh, jag tar ner honom så kommer jag se mitt av honom utan Han får ju passa sig också. Så jag tror att den här matchen kan vara hur som helst. Det kan vara på marken, det kan vara stående Men jag håller med jag håller med dig, Keivan, att äh, Rafael har ju övertagit när det kommer till marken. Det tror jag definitivt. Och en annan sak som gör mig lite, om man nu ska vara lite... Vilket man själv kunna eftersom det är en svensk som tävlar subjektivt, det är att äh, det är en väsentlig rekord... Alltså, äh, alltså matchskillnad mellan de två när det rör sig om UFC-matcher. Jag menar, jag tror att om jag inte har fel så sitter Natal på sju matcher 4-2-1. Eh, alltså fyra vinster, eh, två förluster, en oavgjord Medan det här blir Troängs andra match i organisationen. Mm. Ja. Kan det påverka, kan det liksom försvåra kalkylen för, för Troengs del när han också tar sig an en brass i Brasilien? Ja. Mm. Ja. Det blev en bra erfarenhet i Tordfrän i alla fall Jag tror ju att om han skulle förlora detta Vilket jag Jag tror inte han förlorar Jag tror han vinner faktiskt På beslut om man håller i ståndes Men jag tror han är ju kvar i organisationen, han är en erfarenhet Rikare och man behöver ju det han, han Nu kom han till The Big Show Han vann sin debut Men kan man behöva en förlust i UFC också Jag tror nästan det Jag vet inte Det kan, Såklart, man vill bara ha vinster man. Han eh, gjorde ett ganska bra tryck I The Ultimate Fighter När han var där och folk verkar tycka om han um, Och Dana Whitehawks För att han gillar han Men Ett um, tuff test men det är någonting I mean, Gotta be the best Gotta beat the best mm. Mm. Vad, vad spelar du då Johan om du skulle Jag håller mig från den här matchen Hjärnan säger att Det blir, någon, det blir Utdragen match Tre ronder Natal Sen skulle jag sätta Och spela på den här matchen Med hjärtat så tror jag att Troven eventuellt kan överraska Någonstans mitt i andra runden mm. Jag Tror det också Antingen så kör han någon sån här Surprise, submission som ingen förväntar sig Och så submitter han en brass i Brasilien Eller så vinner på split decision Det tror jag och. Han har ju tränat i USA nu Och tror det är ett bra tag Med just Alexander Gustafsson också Så något har han nog lärt Så det skulle bli jäkligt kul att se Jäkligt kul att se Och sen är väl den enda matchen som är ja, För mig intressant Det är ju huvudmatchen också då Det är Glavity Shera mot Ryan Bader uh, Är det värdigt en main event nah, Jag vet inte riktigt Men jag jag vet inte ens vad jag ska börja där Jag är jätteosäker hur det här kan gå Teixeira har ju den här hypen med att säga Att han skulle vara nästa titelmanare Till titeln mot John Jones Och Ryan Bader Var på väg en gång i tiden Men sen har det gått lite sådär Ja, vad tycker du Johan? Först och främst tycker det är en tråkig match För också huvudmatch Men det är ju en ganska väsentlig match När det är lätt tungvikten Uh, nu ska vi se här, kolla på rankingen sen så har ju faktiskt Bader råkat ner ifrån lätt hungligen topp 10. Mm. Uh, varav gav t ligger faktiskt två. Uh, Dana White eller han jag kommer inte ihåg vad han heter han som är ansvarig för i Brasilien för du vi Men sa ju att om uh, Tjara lyckas vinna den här matchen så kommer till titelmatch men han måste visa, alltså göra det i en dominant stil, alltså mm. visade att han verkligen ja, övertila precis. Mm. Mot Bader Det eh, kan man ju kanske tycka Och hålla med om för Teixeira har väl inte Mått så jäkla bra Den enda den största vinsten han har ju Är mot en trött gammal Rampage Jackson mm. Mm. Så jag tror att det blir Absolut hans tuffaste test Hittills mot Bader som är En, en världsklassbrottnare Ja precis alltså, Hans största chans att vinna är att ta ner Teixeira på Ground and och sånt där Men ståendes, alltså då har Glover Övertagit uh, Definitivt Jag tror att den här matchen Jag ser inte alltså jag, eh, Bader är En relevant fighter När det kommer till att han eh, Han har ändå en plats i organisationen Men jag ser inte honom som mer än en gatekeeper Det vill säga att I och med en seger så förstärks Aktierna hos eh, alltså eh, Aktier förstärks sen i, i, sen i en mars jag faktiskt skulle vilja se innan allt var det heter med titelmatcher och så jag, jag tycker faktiskt inte han har förtjänat en titelmatch texeda mm. eh, alls i närheten men de gör väl det för att kunna sätta ihop en titelmatch mellan honom och Jones i Brasilien mm. eller honom och Alex i Brasilien mm. men eh, i en mars jag skulle vilja se det är, jag skulle vilja se texeda möta Jimmy Manu. Som jag tycker matchas alldeles för, för lite, som alltså, vet jag inte historien. Men jag skulle vilja säga den matchen, den matchen vill jag se. Och sen för att se vem som går vidare till nästa. Ja. Men Jimmy Manu är väl inte ens närheten av la, rank 10. Han är ju vad heter det? två matcher i USA, mm. mot ja. Carl Kingsbury och Cyril Diabata. Så det, han är nog långt ifrån den matchen till tjej, Jo, jo, men problemet är att Bader är utanför... Här har de vad de har gjort här nu. De matar ju Bader till Texera tycker jag. Men mm. han är utanför topp 10. Det är det. Och i så fall är det väl bättre att släppa fram ett ungerligt lejon och låta dem mötas. Ja. För att jag tror att Manuvar skulle skapa otroliga problem för Texera När de har väldigt lika likastid. Lika mm. Men, men... Det är... Personligen skulle jag vilja säga Tischeran mot någon av i topp 10, topp 5 Säg Phil Davis eller någonting Där snackar vi ju ett riktigt test för Tischeran Och lyckas han ta sig igenom Davis Då är han ju definitivt värden En titelchans Ja, exakt Eller kanske även Det är också intressant tycker jag Ja, men något toppnamn I och för sig så skulle jag Vilja sätta Bader på topp 10 Tror jag har han i min topp 10-lista i alla fall. men eh, som att han är så dominant brottare som han är. Men, mm. Som du säger, Kevin. Han är lite mer av en gatekeeper. Torska mot Jones. Torska mot Machida. Och det, det har alltid varit mm. strax innan titelmatcher han har, han har gjort det. Så att. Ja. Den, den förlusten mot Tito Ortiz. Alltså, som du sa tidigare, Kevin. Det sitter på näthinnan, verkligen. Man, mm. uff, han har ju bara förlorat mot Jon Jones. Tito Ortiz och Liotta Merchida Tito Ortiz borde han inte ha förlorat mot de andra igen Så ja, topp fem och, och, och mästaren då, John Jones Så ja, jag håller med Johan där Alltså han är ju topp tio I min bok också, i med, med tanken på dem Han har förlorat mot Och så blundar man Sen jag, jag tror mycket av tanken kring det här Har varit att man vill gärna Ta upp eh, Texeira I rankningen mm. Och här har man, jag, jag tror faktiskt att här har man haft svårt Att hitta motståndare till eh, Texeira med, med tanke på hur man har matchat andra Så folk har varit upptagna ja, Då har man tagit den här chansningen på ett mindre kort Det blir mindre snack om varför Den här matchen görs mm. Föreställ för, ställer om Hade det här varit Det hade varit mycket mer snack om den här matchningen Och varför den har blivit av om det här hade varit på ett uh, Main kort som, uh, Alltså ett numrerat kort Som du säger Den börjar ju tunna ut Divisionen det blir, det blir lite så Men uh, Kollar man på oddsen så, så talar det ju definitivt uh, Glover Men jag skulle nog inte vara rädd för att sätta lite pengar På Bader Jag är med dig Jag det är ett typiskt upplägg Där man har velat föda någon och så kom, Alltså mata, texera Med, med en vinst med en, med en trovärdig motståndare ändå Och så går Bader och ställer till dig Eller lättungvist-situationen mm. Vilket då skulle öppna upp för sådana som Machida, Davis och så vidare mm. Tycker jag så att När, när Global Tresher fick möta James De Huna Så var det ju ett ganska bra test Att alltså han senaste match För James De Huna hade ju bara förlågat mot Gustafsson Innan dess Och så hade han vunnit fyra raka Så jag kände ens att det var ett test, men nu skulle det vara en test, tycker jag. Och det känns inte riktigt som det är det med Bader. På ett sätt. Men ja, vi får se, det kan, det kan ju överraska. Det kan ju bli det skitbra match. Mm. Jag kommer att tänka på det, förresten. När vi pratade om Anthony Pettis förut så hade ju han utmanat Jose Aldo igen. Han ville ju, ja, oavsett viktklass egentligen, om man skulle gå till fjärde vikt eller om det skulle vara i lättvikt så ville han ju möta och, så är igen. och eh, efter det så börjar ju det här twitter kriget också Mellan Cap Swanson, Chad Mendes Och eh, Ricardo Lamas tror jag Och Chad Mendes som har mött honom tidigare Vill ju definitivt ta det Nu efter fyra raka vinster Jag vet inte, vad tycker ni om det? Vem av de tre känns mest relevant Att få titeln Om inte entrepettiskt är det värt att tillägga Att han blev skadad eh, knät Mot den personen. Om han blir bort mm, du kan börja. Ja, det är ju Ja alltså om man säger såhär för rättvisa, om, om världen är inte är rättvis men om det ska vara rättvist och så mm. och relevans, jag håller med det helt dåligt det är uh, Sen har ju Pabbsvansson också hört av sig, mm. om jag inte har fel yep. och där ser jag mycket mer intresse uh, för att uh, jag ser jag ser jag ser Swanson som en mycket mer all-round fighter faktiskt mm. uh, som skulle kunna skapa problem för uh, Aldo mm. Det, är det det. är, det är syn på. Han har ju imponerat alltså, de senaste matcherna. Det är fem raka vinster för cubs -Wansson. och Nu senast efter han ju Dennis Seaver och där var det verkligen där fram och tillbaka krig och till slut så vinner äh, cubs på TKO. Den matchen var faktiskt riktigt bra och det visar hur, mm. att han tål stryk och han är skittig som vatten. Så... Kommer kom också ihåg att det finns svensk, svensk intresse där? Han är halv svensk, halv mexikansk Cops. Ja just det så att... Då måste vi hålla på honom Men, nej, jag låt, oss, låt oss vara subjektiva <laughs> Men han kan, han kan inte Tord svenska Jag försökte få ut lite svenska var Det Sverige intressanta är lite anekdot var att när, vi, när han var här i Sverige mm. eh, och i, i, När det gällde Sjätte april galan då, tar han, då står jag och pratar med honom Och så letar han fram bilder På mobilen och visar på, sina, ja, på sin släkt och ja, att de är ätlingar och så vidare, så ser man ju liksom klara skillnader han, han tyckte det var jättekul själv att han hade kommit ja. till eh, Sverige ja. men om jag får ge min syn på det där så eh, Fjäddevikten ser ju sjukt intressant ut nu, det är så mycket bra namn och folk kommer upp och ner och det är riktigt roligt eh, Chad Mendes gjorde ju en Väldigt dominant prestation nu i helgen Så att han är ju en värdig etta Men eh, Ricardo Lamas har ju varit lovad länge En titelchans så att, eh, Jag tror att vi kommer Att få se Lamas Gå match mot Aldo för jag tror inte att Pettis får matchen Jag skulle hellre vilja se att Pettis eh, försvara sitt Lättviksbälte minst en gång i alla fall Ehm mm. mm. um, Cub som försöker ju fiska för en titelkans. Jag känner på Twitter här att han var sugen på en turnering. <laughs> det tror jag inte heller kommer att hända. Plus att vi har Frank Edgar med i mixen. Så det jag tror kommer att hända är att Ricardo Lamas får Aldo. Mendes får Edgar. Och Cub kanske mot koreansombi. Ja. Oh. Uh, en match jag verkligen hade velat se var den du sa där, Shedmanes mot uh, Frank Edgar Ursäkta oh, språket, mm. men det hade, det hade varit Otroligt kul att se För, Den är ju helt smockfull Fjärdeviktsdivisionen, längre ner har vi också Diego Branda och Carnival Oj, Breger. oj, oj, där har du ett namn mm. <laughs> uh, Erik han uh, Jag såg inte jättebra ut nu, men alltså, det är, Den är så fullsmetad, hela fjärdeviktsdivisionen Så man kan egentligen uh, Matcha vem som helst, men jag tycker inte att de ska ha alltså bråttom eh, Och matcha dem mot, mot Aldo hela tiden Utan Få fram en riktig number one contender så, så kommer vi att se en riktig match så Jag tror inte mm. Jag tycker det är intressant att Johan tar upp det där För att nu, nu som det har varit Och det är självklart det ligger i UFCs intresse att köra sina titelmatcher Men nu avverkar de titelmatch efter titelmatch Problematiken kan vara Om man ska se det, Om man ska ta lite avstånd från det Och Se lite mer analytiskt på det. Problemet kring var att man faktiskt urvattnat, urvattnar värdet av en titelmatch. Alltså titelmatch på titelmatch. Då, det, jag tror att det kan bli lite för mycket av det goda. Det vill säga att folk mm. går och förväntar sig titelmatcher alternativt. Den här spänningen med en titelmatch som man kanske går och väntar 3-4 månader på försvinner. För att nu ökar man antalet viktklasser. Och dessutom har man lagt till tjejerna mm. som har en viktklass. Så att ja... Jag tror, jag tror som Johan säger är det väldigt bra att bygga lite nu. Låta ta fram två contenders som får möta varandra. Ja, de, de har ju verkligen chans att, att liksom få fram riktigt, riktigt bra fjärderriksmatchen. Istället för att matcha dem nästan hela, hela tiden. Jag sitter här med, med Twitter nu så såg jag att Chad Mendes direkt efter vinsten skrev att det är, det är dags för matchen, Aldo. Let's do this. <laughs> så skriver den, if all day hurt, give me Ricardo Lamas, mm. så so we can prove is number one of your game. Yeah. Oh, uh, jag tänkte på det, Kevin. Är det någon idé att ta in uh, interim uh, uh, matcher igen? Alltså interim championship, As om man kollar på två contenders. Jag tror, om jag inte har fel... Alltså, meningen med interimbälten, det har varit av ren respekt för idrottarna. Mm. Säga att okej, okay, du har väntat tillräckligt länge. En person som Cruise har varit borta länge. Mm. GSP var borta länge. Då var man tvungen att, av ren respekt inför de här to be contenders, sätta ihop en match där man vinner ett uh, påhittat bälte. Mm. Som jag ser det, va? Den har ingen värde. Den, alltså, ett interimbälte är ingenting. Det är en sån här som man kan beställa från... 35-40 dollar från eh, UFC, eh, UFC.com Men jag tror att eh, man behöver inte det, utan kör man skiss marknadsföring som de är genier på att göra så tycker jag att man kan faktiskt bygga upp det och bara genom deras intelligenta marknadsföring som de gör alltså text, i text och i, i deras trailers och så vidare så kan de bygga upp en känsla att okej, okay, nu är det så här att två matcher avgörs, vinnaren av de två matcherna möts och den vinnaren i den matchen blir en riktig contender. Mm. Det är så jag ser det. Mm. Så nej, jag, för att svara sen på din fråga, nej, jag ser ingen värde av att ha Faktiskt. Jag tyckte det var väldigt roligt senast när han, eh, Antonio Nogueira gick match så sa han ju The Former Interim Heavyweight Champion. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. <laughs> ja, Ja Half fester då. Jag vet inte. Jag, jag håller med dig där. Det är ingen idé att ha det. Utan man ska ha en klar och tydlig bild på, för sig att de här två möts för att få en titelchans senast. Det ska vara otroligt klart. Uh, Mm. Men vi är överens om att Pettis inte ska få En eh, superfight mot Aldo direkt ja, för ja, ja, jag håller med ja. För DJ Grant inte... finns också oh, vänta. Ja, det är visst DJ Grant Sen så, så Blir det att man, alltså, man Trampar på så många på tårna mm. Och jag, jag tror inte det jag tror, jag tror inte det är bra i slutändan Faktiskt, jag vet inte mm. jag, tror, jag tror UFC ska vara väldigt rädda För att inte tappa trovärdighet Och Du vet, så här har det blivit nu det är fler och fler kvalor, fler och fler länder. En sak att lägga lite värde på det är att det är showbiz och det är sådana typer som Charles Sonnen som snackar med massa och John Barnett. Men det är väldigt farligt att börja gå ifrån, okej, okay, sportshowbiz till att bara bli showbiz till att bara att Dana White ska förvandlas till en figur som Vince McMahon. Det vill säga den här ledaren av uh, den amerikanska show wrestlingen mm. jag, tror, jag tror man ska vara väldigt försiktig där för att ja gå det samma väg. Mm. Nej, precis Nej, nej men då fan. Vi får se hur det blir Det ska bli väldigt intressant för just Pettis är ju skadad nu också Så han kan ju inte göra någon supermatch Så vi får se vem som möter Aldo här också Ja Okej, okay. nej jag tror vi är överens om det mesta Så det att, det att se fram emot egentligen Nu i veckan är ju uh, Tour 3 Sen, ja. Ja, man, det, det är inte så att man bryr sig Speciellt mycket om UFC Fight 28 Som händer nu um, Men ja, fights to fights Så det är klart man ska se dem <laughs> Men nu får man sitta och heja fram two train. Sen har vi också The Ultimate Fighter säsong 18 Där vi har Emil Hartsner och Sirvan Kakaima mm. Som går i Morgon onsdag mm. Mm. Som är jäkligt intressant Att titta på mm. Det känns som det är nästan varannan Tuff nu så har en svensk varit med Det var ju Akira Och så tog regn och nu är det Sirvan Ja, vad kommer här nästan Skandinavisk eh, tuff kanske Ge mig Niklas Beckström I The Ultimate Fighter ja. <laughs> Kanske Matt Nilsson också Åh, oh, där såg du ett bra namn Mm <laughs> Där Jag tycker faktiskt. Där såg du ett bra namn mm. ja. ja. Mm. nej men Då ska vi se, det var väl kanske allt för den här gången då. Kör bra. bra snack mm. Vi kan väl säga det också att Är det så att ni har frågor Eller tips Eller vad som helst så kan ni bara skicka mejl Till antingen vår Facebook-sida Och gilla på Facebook Eller om ni skickar till någon av våra mejl Hittar ni på vår hemsida Fireplay.tv Okej, då tackar vi för oss för den här gången. Ni får det så bra Hej då. Hej då Hej då